ein bakarrik izanaiz. Firma grande di labaredon. Eta lagunek pentsatuko dute Dolomitetan emandu dala bizitza osoa. Oroitzapenetan gelditu naiz. Baina ez dago beste biderik. Itzek, itzak bakarrik errepika ditzakete. Ez bizitza. Horregatik saiatzen naiz nire atzak Arkaitzean josita gogoratzen. Patxi, ezkiaga. <totipatik> eskatu nion baimena. Xabier, emango digazu zure izena esateko baimena? Xavier erdoziak irati doiko etxeari bigarren batxiergoko. Azterketa momentuan galdetua. Irati, 0 0 zero da ez da? Karo, zero zati zero zugnei dezuna denez? Bauskalo zer den 0ken 0 izan eta ez izatea adibidez Pentsa hortare iritsi garegaitz, izan eta ez izan izatera garai batean jambletek izaten zuen izan edo ez izan gu izan eta ez izan biak batera. Oh. kaitz zen bada 0ken zero, zero. Nahi duzuna! Xabier Erdoziarentzat 10 puztarri. Kai Shutangi torri eta kara. Itzalenaoz Josekaitze iratigoikoetzea teklatxoan mailan Mari. Eta gaur hortara gatoz batez ere 0-0ak kontatzera Ipuinak Kontatzera Mai ingurun izango ditugu Mai gorosteaga pili eski Xabel Imanol arabz arabaolaza ketzko ikoxeaguntari Hau ekipun kontalari eta telefonaz duest talaldean ipuinidazle Jose Luis asenzio bardin zenxi. Zerren iluzi hone da, bera da Aitziberrek ipuña antzestu egingo dugu Gaur eskaratzetik aitziber garbendia Zeroken zero, zuk nahi dezuna delako. Eta bueno, hau goxoki, goxoki, goxoki modura. Akasoipuinen bat edere, alemanieraz, alemanez iritxiko zaigu. zegu. Auskalonundik. E. Erik, zure zein gaude. E. Augustia, itakan Augustia, gorgoizean. Egunen e. entzule. Ez ari juntzean Eta bibiok zatu rara Joxe trenzalea da Bai, bai, tren, trenzalea naiz bai e, Bai, edo aldera Edo bai, zumarra aldera, sarri-sarri Jumbe izaten dut Eta, bai, aukeran Jungo, e, zalantzari gabe e, Trena Artzen, jartzen naiz bai Na izan nezke entre da trena. Entreten igarria den bezala garraio publikoa ba autobusa hegazkina, nahi izannezkerro nahi izan azkeozzu zeurekineta nahi izan, zu zeurekin eta nahi izan zu besteekin. Nahi, besteekin, edo libutxo bat eskuetan duzula edo bai, bai, e, bestekin hizketan edo bai, norbera bere horretan ere dizketan ez? Irudiak sortzen dira argazkiak trenetan adibidez hai ba, urudia sortzen dira eta irudiak e, egoerak gertatzen dira, ez? Josigoik utza egunon. Eguno mai. Gaurkoa la dator, problematik. Ba, bai, gaurkoa ere gure begiak e, ikusita eta eta bai, harrituta eta txalotzeko moduko egoera, ez? E, bai, zan hainbizte den boraztakit e, irulau bat azte horrela Domestiatibia zainera hor handoanien e, pare hortan Bastoia eskuetan zuela laroi bat urteko makumezko bat e, trenean igozen Tren alepozetorren eta zutik egin beharri zantzion e, lehen mohimentuetan e, Alako batean e, amala urteko gaztetxo bat ezutitu eta bere zerlekoa e, utzi arte ez E, Eguera honekin iraganera begira jarrita, ez dakit, errep, espetuz edukazioz, gupidaz, e, denak, esango nuke, presto geundeket, altxatu eta gure lekua uzteko. Egun, e, auskalo, ez dakit, agian e, ausak alda, asko aldatu dira, eta nago e, okerrera. E, Jokabideago ikusi duenean, benetan e, sentitu nuen e, txalo, txaloka azteko e, gogoak egin zen txaloka azi, e, oso lotxatia bainaiz, baina gero hor e, tolosan e, jetxiziren mutiko hauek eta, eta alaxe inguratu nintzaion e, mutiko honi eta esan nion e, benetan e, jator portatu aiz eta segi horrela ez eta hortxe gaurko irudia Onda hartzako Aparkalekuan Esan behar da e, Mutikoa etzetorrela bakarrik Bere lagun kide artean zetorrela Eta honek esango nuke Bueno, ba Oandikan zaildu egiten, egiten duela Ba alako, alako Jokabideak e, hartzera Bena errazago Zenautzarua Bueno, zer ikusten ote da? Trintxera lubaki baten atzetik Zer ikusten ote da? Bueno, trintxera baten atzetik e, ikusten dana ez da oso atsegina oso gogokoa eta izaten ikusten dana normalean oso zena eta egoera gogorrak dira e, zo krudelak E, odolduak eta eta heriotzak eta gorputziak eta, eta bueno, bai, egoera gogorrak ez, e, ariigea gaurko honetan trintxeda hori e, gerra garaian e, e, kokatzen eta bai horxe, e, Gaurko hitza lubaki ez. E arinaiz irakurtzen e, Sebastian Salaberriaren e, Neronek tirakonizkin liburua. Su eta ordizko irakurle taldeko kide guztiok ari gara hori irakurtzen. No, e, asko gozatzen ari naiz hizkuntza aldetikan era bater lipuzkeraz e, idatzi datorrelako. Eta ez dakit, baino izango daia laugarren, obozgarren aldia, liburu honi heldu eta liburu honi hasi eta bukatu, a liburu hau e, irakurtzen e, deala ez, E, kokatu, bueno, estenategia, ba, goixe, e, gerra aurreko e, protagonistaren egoera, socio, kulturala, e, e, eta gero, ba, bueno, soldauskako aseran, soldauskako garaia, eta ondoren, ba, gerra zibila, goita masiko gerrea, ez. E, bai, E, lubaki lubaki ba, soldadua gorputza tiroetatik babesteko lurrean egiten den ibiltzeko eta bertan instalatzeko moduko zulo luzea aurrealdetik eh lubanez edo hesi batez eta bestelako babesgailuz e, ornitua ori izango da e, lubaki Eto, eta testura tekstura etorrita ba horrela azaltzen zaigu ez e, gehienak lubaki luze baten txokonean zeuden baina handi kanpora ere baziran eta larrean ere baz zeuden anda hemen tarteka nahikoak eta hau pixka bat e, zearekin lotuta eh gaurko hitzarekin lotuta lubaki lubaki edo trintxera, e, bai ez Lotuta eta beste testutxo hau irakurri nahi e, dizuet ere, ez? E, bai, e, gerra gordin odultzuaren e, sartu aurretik, ba, tarte baten e, hor soldalen bezela eh gogaraitara eramaten gaitun testutxoa da, ez? Ah, ni banitchu ba hemen eser egin gabe mes eddarra egingo niteek ni nire gurasoai etxean banengo. Gure amak alduan guztia lagunduko ziokaitari baina ni hanbalta. Hala ere nuizpit biziri joango banintz saukek. Megiko iraba Eta Andregaiaren kartak etorte zitza orduan ordua izaten ziran komeni politak orduan. Orduan ere, laizterkan ere esanez. Hau, neuren eskiaren kartia izango dek. Hori esan nahi, nun. Esan nahi den hori zeongi esana. Bona, jo da bai. Neronek tirako nixkin. Asteazkenan arratzaldeko zazpietan ordi barnajauregian barna izango degun liburua, Sebastian Salaberriarena. Irakurri ezpaduzu eta beratuuna naiko bazenu bateak zabalzabalik topatuko ittuzu. daurrengo liburu ere eskuragai izango duzu. Hori orizan eta ostiralean, arratsaldeko bosterditan beasaen igarza jauregian. Solasgai Xabiretxeberriaren udazkeneko lorea liburua. Eta irakurle taldeak beasaingoak ere ateak zabalzabalik zuretzat. Apartale. Euskarrik asko Euskarrik atik. Euskarrik atik. Udako barri urrun Benarrazago zen hau zaroan Aizehak jotzen zuen. Eta irurtzen erortzen Herri bakarti Aretan Ezkaratzetik Beasaingo erreka jatetxeak Babestu dako tartea Otordu eta mokadurigo xoenak Beasaingo erreka jatetxean Igartza gauregiaren parean Horain dikere Gehenetan Plazakutzak Ixilean zabalak kaleak Asaden mende bateko tabernak tabernariak Baserri eskaratzea urruti txokokatuko dugu gaur trenak, Baina itzi berbeti gertuan sentitzen dugun ez Jendean eta trenak e eta ongi horritak era Ne, unon murtzia zi, koen gontzana. <laughs> Zai kusten nabaintxe murtzian, itzi berk, anpora behiratuzkero. Nabaintxe berdano, tenean nauta, parain, egin, tusi, tusi, tusi, egin kusten, ez titzu bezurri ezango. Baina zer urdin edo, kriston geroa, uita piko gradoa, zi, bueno, goxatzen gondz. Eta zerre, jendu, itzi berrek murtzian? Ba, jiran gabiltza eh, La kalma magika eh, obrakin, enguantan Espainiko paraje gozikon duetotenei eh? mm. eta, bueno, eh, azotur ginen eh, gaur magal dibatitzen godi eta, ementxo, des, bihar berrizte vuelta Bueno, azkeneko batan esan izumezela kaka asko Eska pikasko <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aitzor berdinak izaten dira Zaldivin edo Donostian, saudenean izaten dizun kezkak eta ausnarketak eta Murtzia Madril, Andaluzialdean izaten dizun kezkak eta ausnarketak. Ke Qué va, ba? ba? no la, este es españolizado dizien kezka baita ba, también, la señora de Aukana que se bueno, eh manejando funda ella, era que castellano sin octestupin, es no hay la confusión, digo que es nejescra suelto ahí zen edo la se Eta eskola anunizatzen ditutena, ba, nire ja, jendea izor dizkioten, e, respetu horren ba, kezka. Kez? Eta zaldi din, bueno, ondik no? eta gehio, zaldi din bezain nerviozan ez ino jartu. Ezan behin eta alazen txuko eta zer den. Eta gauz zer du kontatzeko aitzibirrek? Bueno, la mira, y yo que bidea zenek edo oterkirikko ditunez, eh? eta bain gontan eh bian se da mesjita penchaten, oinda la pare bat aste eh nere aizpa kostitzukin onitzen hain zan hitzarrekin ez ha da, en exposición, baina itzenez ait pasantitzenet eta araxe satenez eh de psicóloga, psicóloga eh humanista eta bueno, ba, pixkat ezkin baratu naizun psikologez duten garantzia, ezta, e, duten lana eta gehien bat e, aurrekin lan egiten dutenen. Eh egiezan, bueno, eh psikologia Zerguchi de aki te abeekin ba, edo e, ta nik eh ikultzio eka izan dutenan ere bizitzantzeaz. Baina da hori importante bitzekela e, aurrekin eta, bueno, pixkabate, adimen emozional nolire lantzea, ez da? Eh, beti dute zaiu, bueno, adimen adala, ba, dena matematika, eh, en literatura, ikastonan ikasten dana, eta osasun adala dena fizikoa dena. Eta, pixkabate, hoi, azimaratu nahi nuen, osasun em, emozionala, osasun psikologikoa oso, oso barantzitsua dela, zari, perora, bide bat markatuko ba auta bat izango da e, aurrentza eh? eta inaizeratene eta guretzak horre baita baina bueno aurre oso importante direzukita gainera itzaiko no gizarten aurren aurreneko pausa aurreneko kate es laboihoi eta horrek kaleiten malimado badana aireta diejo eta bueno eh aintza eta izenak ikiz kliken behasainetan elkargun elkargune bat da eta klike arduratzen da pizka bat guraso eta ez ezitaintzako baliabide ematen eztela ez, horretarako zentro bada. Eta, e, konkretu kientzana iritzarrek, psikologo e, humanista izan da, ba, bueno, aurrentzako laguntza psikoemozionala lan zendo, eta adimen emozionaleko taierrak ere iten ditu. Eta pixkarazik kontzaten ziten, behantzako, ba, bueno, ozabera azgarria dela askotan, e, aurbatek eman diezakizuna, ez da? E, ba, bueno, pentsatzen dut zua izeara askotan, bueno, beha ireakutsi nahien, lagundu nahien, eta gero askotan <laughs> ikusten dut zua be, berean dikere ze jasot dezakezu, adimen maila duten, en, gu baino, ba, bueno, gu baino, elduok baino, em, pixu gutxi gu dute, prejuizu gutxi gu dute asko tantzatik eh, garrigo gie, gardenako gie, eta horrein dikera garun asko bortxatu gabe daude, eta ente da hori bizkaratik ustea gerora nola juten gehan, bea beha E, azira baten garbi jaioan e, agimen emozionaloi, zen bildurrek zartzen, e, prejuizio pila bat zartzen eta pixka bat ba, bon, zikintzen. Eta nire hartimarratu, oza, nik hartimarratu nahi nukena gauzko hontan, nire osnarketa narketa izango bon, gizarte gizartea baten oinarria, hau e, zaro osasuntxu eta zendo batean e, dagola, hori eraikitzean dago. Eta osasuna, ez da soli fizikoak, ez da bakarriken ere hume kanjina dauzke edo ere hume katarroa dauzke. Osasuna psikologikoare bada eta batez ere psikologikoa kasu hauetan. Eta, bueno, eh, adimena ez da bakarriko ere izan deten bezala, matematikaterako, literaturako eh, gaitasuna izatea. Adimena, o, emozionala oso, oso garrantzitsua da. Beraz, eh, bueno, gaurkoan ere osan arketa, hume txu, eta gizarte orokorrean osasuntzu batean alde. Badimenimo sin alieno izango den gizarte baten alde topa itzi <laughs> Gozatu eta hasi gaizuela bidea chiki-chikitatik, jaio berritatik e, eraikitzen, osasuntzen eta eta zabaltzen ezta. E, bidea garbitasunez eta askatasunez egin dezan helduko den umetiki horrek eskerrik asko itsu her hori eh kakasko ondo jondo dira dora io aurau airetan tristoran nabariren erria mentean tamendear saiegon halen tristura navarisen herria halen bende tamendea zu saiego de halen Asuna itorrezienetan astun uenbiots baitzen aro zer da ipuinak kontatzea adibidez begiak itxi gabe ametxe egiteko aukera oparitzea danzazu biotz... Zer da ipuña entzuteak ematen duena Zuberriz, intzen... Adibidez, ni izateari utzi gabe zu izateko aukera izatea? Uena. Zer dira ipunak? Zure begietan ikusten ditudan altxorrak. Zer dira ipunak? Ume izaten irakasten didatenak. Eta heldu izan nahi badut zertan laguntzen Ipuñak Errutinetan babesten naiz baina Izuturik nago oh. Bazen behin gizon bat goizen jaikita zilburrean Autsa izaten zuena oh, Gizon horrek mai zuen izena eta iratik esan zion azer gaitasuna, goizan eta zilborrean hau txapilatzeko hau? Bueno, eguno, lehenko gauza eskerrik asko jo, horrein eh, din nago pentsatzen galdera baita, zutze <gurrisa> zarrera politia miaskar benea, eh? uf, ez dakit gau izango nahi zela eta gailak bai, bueno, nire mundu arruan sortzen, sortzen dira, bai, galdera pi horiek ez, batez ere, zer dira ipuiak. Eta politienan iretza da, erantzunez jakitea, politiena, jarraitzeko biatzen, jarraitzeko ekasten, eta azten jarraitzeko. Zer da kontori, mai, galtzer dibiurtzen garena eta gauean gure gorputzari <laughs> itzolipurdia eman eta... Ba, eba, gutxi gora bera hori ez, nik eztak inundago muga errealitatearen eta metxaz zer den, nun dago muga hori zer da realitatea zer ez, ni pentsatzen dute gauetan, e, ohelatzen garenean... Ba, gure azala, gure gorputzaren azala ba, Galtzerdi bat besteik ez da Eta hor dun e, Lotan gaudenean, bueltan ematen dugu Gure galtzerdiari, gure kanpoko unibertsoa bihurtzen da, gure barruko mundua Eta gure barruko mundua Gorputza aldiz, ba Unibertsua bihurtzea e, Galtzerdiaren zuloa Gure zilborrian dago Hortun, bueltan maten dugu hortik gauero gauero Naasten e, Zer den, errealitatea zer ez den Eta Eh, ni justifikatzen dut, ba goiz zero. <risa> Esnatzerakoan badokat peluxia zoreteta silorra, esan. Maigo Loztiaga, kaixotan <risa> ongi Ongi etorri. Esan nahi diet gauzat, eh. egun honekait, egun honen irati egon hon audientzia. <risa> beti etortzen nintzenean segure erratia horrela azten nintzen beti, inigo eh, ekin, eta beste saiotan, eh, bai, atxalde honi, atxalde, audientzia. <risa> eta esan nintori, egunon bai, audientzia. <risa> bat urte mai? Uf, egun naiz kalkulatzen amaz, saio, mazaz piurte, bai, bizaio bat, e, mai omaizan e, umorezko saio bat, eta beste ales goutu de bit, e, bueno, musika eta umoren aztuta inoatxanik ekin, ino perurena, beste kolaboratzea batzokin, eta buen ojo, e, nian... Eh, hasieran antzerkia ikasten, eta horreko zakikasten eta gon niretsa esperientzia ezinea bea. Bai. Eh, hori beste galdera potolo bat izango litzateke, ez? Zer da irratia? Wau. Wow. <laughs> bai. <laughs> Ba, ba, erantzun antzekoa, eh? E, zeip ze jakitea serdan jarraitzeko investigatzen, jarraitzeko egiten gauzak, eta jarraitzeko hori sorpresa liatzen, eta askotan pentsatzeko e, dena dakigula, ez? Nei alduan aiz dena dakit, bo, bai, ba, ba, gauza pioa galtzen ari zara, ez? Bueno, kopiatu inga gustatu zait, egunon mai, egunon ba... imanol, egunon pili, egunonek aiz, eta egunon audientzia. Egunon, <laughs> <laughs> Thank you. Izanen aizenean, ama, eskailera bat eginen du Zeruraino bezain gorakoa, ama, izarra bilzera Emperadori bat kalabazan sarda itxekia kaso? Bet... Artza bat kalabazabaten sarda itxekia gian, baina... Mm. Emperadoria eta hartza aldiberen kalabazan sartzea Zai xamarra izango dazta, da, Imanol Bueno, pixkatu ahi, pixkatu ahi Baina, <laughs> bueno, bueno badau ipuñetandokon magia honekin Azkenian, ba, alde batetik enperadore bat Eta bestetik hartza bat, ba, kalabaza berdina sartu itzakegu, ezta <laughs> Imanol, noiztik eh, ipuingintzaren, ipuin no eh, mundu onen Ipuing kontalaritza onen munduak erakarrita Noiztik hurbildu zinen mundu ondara Hore, berez Ipuniek beti beti daukate Zeozer eta ta beti chikitatei markatu izan haue. Eh, baina gerturatze hau azkenen azkeneko urte 20etan, ba, ba maileak eta hauek egindako lanekin eta oskotasunan jaialdiak, ba, e, in, bertara gerturatze utziak eta esate zu gou. Oh, hemen Zeozer berezia badao. Hemen zerbait kitira jenden dit eta E, kanpotik baino nahi askotan gaina da sensazioi, kanpotik bizi beharren eta barreratik tiki guzi beharren politxada, barrera izalto egin eta barrutik bizitzea eta piskatu hortik direta. Maia, kaso bat baino gehiagori buratuko zailon galdera izango da, edo norri zan daitek ipuinkontalari eta nik galdetu nahi dizut. Denok izan beharko genuke ipuinkontalari? Eh, estuta esango ez bueno, Behar horren indar eh, bortitza hori gabe Baina denok izanbarko du nuke kontatzeko kompromis hori Izan daitek edo eh, beharra edo kapazak edo eh, Bagarela esango dudara denok gara ipuinkontarari, denok gaude, eta ez bakarrik izkederan egin egiten, edo e, txiki-tsikitati beti gaude, gauzak espresatzen, gauzak esaten, eta ez bakarrik errealitateen daun gauzak, edo, bueno, errealitate edo ametsak, ez, horrein dikestak egun honda mamuga, baina bai, kontatu nahi dugu gauza ezberdinak. Modu, modu batez jasotzen dugu informazio guztia, gero esponjak bezala filtratzen dugu, eta berriro kanporatzen dugu. Kanporek Kamporak eta hortan, nire ustez hortxe dago ipuñaren e, ipuñaren bikban Imanolek jasogun izpait aztuetzaion e, ipuin historiori eta sentitzen duna hau kontatu behar dut bai e, enuken nahi nirekin galtzea nahi konuke bestek ere hau ezagutzea Ba nire ustez gaina hortik piztutzen dela ez e, da Suri dertsa hizo eta zuket aur berezia da eh aljorra unetzako bakarrik gordetzea oso egoista irutzi zait. nahi naidet bestei zabaldu, ez? Ez izatea neltzako hain berezi bali manda besten horbaitentzako izan diteke. Ordun zabaldu dezagun, ez? Eta eta ez bakarrik e, berezi izan diteke ipuñoi o zu jaso desuna, naiz eta esan, baina ipuño hau aldameneko ikusitu zuko, nei ikusitu gabe zergatik ez? Zabaltu sazu. Imano lara baula sa. Ah. Kaixo Eh, un <laughs> Eta batzeko mapabat da Itxaiari sinetxin genion ipuina Gure rian, arriak zeine kurruna jaurti. yaurti Bazen behin gizon bat, beste gauza askoren artean hauzkotasunak bizizuena Izanak besteak beste bazuen alaba bat pili izan azunatan zaizki Eta denborat artegoxetan aldamenen hart eta Ipuñak kontatzen zizkiena Ipuñak edo Izan ren hoote dago Ipuñaren eta errealitatearen arteko muga Euskal herria deitzen. Be Baba baino pilizeneko emakume bat. Aitarrientzundakoak besteak beste ingurukoik e kontatzen dizkiguna. Baina aita bat baino gehiago izaten ditugunez, Aita izan daiteke aita, eta aita ere izan daiteke boni. Egunon, pili. Egunon, egunon. Entzutea, zegarrantzitsua den, kontatzea bezain beste? Ba bai, ala da, ala da, bai. Ni, eh, oain, esaten aizaten guztia huentzunda ez, eta hori, eh, ipuin bat entzuten dutenen ez, ba jarra nahiz zer nola hartzen naizenez, ez eta ga bat hola burue gelditu ikentzaik esan dizu beti hor martxan dabilen gausak honeat hautza ta hori isildu egiten da eta ume bat bezain simple eta xume hartzen naizola irrifar bat e, espainetan dudala entzuten besterik gabe jasotzen gaus politak normalean beti erditua izateko dago erditzen naturala. Aita lauen artean, lotura ari sokasko izaten dira, maina, ze derra ari soka horietako bat, ipun kontaketaren izatea. Mm. Edo istorio kontaketarena izatea. Babai, babai, babai. Ba. Ala da, ala da. Unki joiten naiz. <laughs> <laughs> aita, eta bueno, aita eta ama kere beste, bazuen beste kontu bat, Eta osaba beste bat eta eta hori baina bueno azken aitakien e, egin dituen urt, azken urteak eta berak e, egin zituenak eta nik horre onintzen bere ondoan ba, egi esan ipuiak eta bere kontuak eta berari gustatzen zitzaion asko kontatzea eta e, eta nahi entzutea. Begia geldi Lieski Xabel caixotongi turritak eda Caixot <risa> Planeta nurretik Urrunera Bailize propio ere Besterik egiten ez duten numek Ezin bestean lehenago ikasten dute Igerian? Beharko <laughs> Edo flotagailuak Bilatzen dituzte bestela Eta flotagailuak aurkitzen dituzte adibidez Lamietan ez da egaitz Lamietan, sorginean Amarengan, ekarrengan Misietan, fadoetan Zer da sormena ekaitz? Sormena da norberen aiaari eragitea, esango nukenik. Norberen aiaari, norberen irudien ari, eta izan nahi duzun horretara iristeko bitartekorik ederrenetakoa. Baina sormena, utx, utxetik hasten da, edo noizpaiten zun eta inkontzienten geldiketako hor, horretan dagoa biapuntua. Nik uste onarrian badagoela, abia puntu bat, zentzumen guztiak laguntzen dute, eta inoiz jasoduzunak ere bai entzunduzunak, irakurri duzunak, esan dizutenak. Komunean sartu eta kantuan asten zarenean, orduan zer gertatzen da? Orduan ere barruan zerbait lehertzen da. Ekaizko eka asko. Mai urtean zer, E, jaialdi asko jarduera asko ekintza ekitaldi asko antolatzen ditu antolatzen dira askotasunaren inguruan, e, antzerkiak eh ipun kontalaritzaioak helduentzako txikientzako eh azkeneko urteetan ordea jarduera ekitaldie ekintza horietako bat ordizietatolosan zentratzen da eh Denbora gutxian, ia bete, iru astean, e, ala pilatzen dituzue e, ekitaldi ezberdinak ikastetxetan, herriko e, zenbait guneetan, udaletxetan, e, aretoetan, eta osko hartzen du e, protagonismoa. E, ze balora zigitzen da, ez da urte bat eta ez dira bi urte, eta horrek jarraitzen du, badira ekitaldi asko urte betez egin eta galtzen direnak, bi urte egin eta indarra galtzen dutenak. Baina badirudi urterik urte hauzaoko programa saionek indar hartu duela, indar hartzen ari dela. Hartzen ari da. Nel no, bai, ustez, e, importantena izan dela, xeratikan, balakigu arte hau ba, minoritarioa dala, edo bueno, edo familia txikiala eta pixkanaka-pixkanaka juten da handitzen. Eta hor e, urtez urte ba... Bos gehiagoet hortzen dira. ezagutzen dugu beste batzuk. E, ez takit zale gehiago sortzen ari dira. E, ume batzuk e, ikasleaz ziren goindala urte eta orten pare bat etorri dira, ikustia. Hori e, da guretzako irabazten ari garena. Eta orduan, ba bueno, saspi urte, sortzi urte, pasan doren esan dezakegu ba Hamabost gehiago areela. Ez gehiago, eh, lasai etorriko dira beste hamabost. Baina eh, horrek indara ematen digu jarraitzeko eta gure hasieraatitan ez dakit izango bazinen bat. ekin nahi dugu Kriton jaialdia egin nahigu ezdaki zer eh, eh, irabazi edo handitu edo seguro porrota lortzen dezu eta bi urtetan zehar eh, kanpora. Eh, esforzu handiak egiten ari gara krisia dela ez dela, aurrekontua eh, bueno, hortxe daude mantentzen di ia estake bat urte baina gure esfortzoa aldiz handitzen e, e, da. Eta gure familiko e, kolaborazioa bai handitzen da. Gure atzeko ekipoari esker, ba indarrak geiago jartzen dugu eta hori da gure estake gure helburu handiena. Jardueraetako bat ipuin kontaketa lehiaketarena da. E, lehia izan gabe muina garrantzitsua da entzuten dagoen hori zentzuletako Ze asko animatzen dira gero kontatzera, pauso hori emateko lehaketak badu bere garrantzia entzotera oitzen den hori pixka bat bera ere kontatzen jardadin pauso hori eman dezan mainoski, bueno, gu ehm asteko esan behar egun lehiaketari Zaitzkit gustatzen mm -hmm. ez Eta gainera segun zer oso subjetiboa Danorkira baziru eta norkes Baina bueno, eskusa bat da guretzat ba, Animatzeko jendeari Jo, ba, nik historioa dakit Leno, ba, hori ez, nire aita kontatzen zen Nire e, aitona mona, badakit ez dakitzen Nire badauka lagun bar, de, badakila Historiotxo bat, ba, gerturatu Gerturatu, kompartitu Eta eskusa horrekin, ba, hori Hauza e, zentzua besterik ez dauka gure jaialdiak eta eh horrela gerturatzen dira gero ja ben konkurtuan gaudenak ba bai e, bueno oinari batzuk daude ba, kompetentzia pizka ba dago eta gero berriz kontatu behar dute eh azkotasunen ipuinak kontaletzerakoan narratzaile profesionalen artean oso garrantzitsua berriro kontatzea historia ez bakarrik behin. Behin eta berriro eta kontatu eta kontatu eh sentitzeko nola, e, nola aldatzen da nola hasitzen da historiaa ere eta nola aldatzen didate istorioek. Hoi da e, prozesu, ke, politena, prozesu e, ikasteko, e, ez da ke prozesu interesgarriena ikasteko ipuneekin. Leiaketa ez da leiaketa baina leiaketa da eta batez ere urduritasuna sortzen du kontatu duen horrengan hon batean oltsa baten gainera igotzen zarelako aurrean ikusentzuleak dituzulako, eta alik eta egin nahi dezulako, eta alik eta ondoen egitea da, ba ikusentzulein gana, alik eta ondoen urbiltzea berein gana, e, iristea. E, Imanol, nuiz erabakitzen dimanolek? Ba, nire banoa, e, izena emango godet, hasiko nahi zipuina prestatzen, eta ontzara igoko nahiz. Ba, yes. Zergultzatzen zaio, zer gultzatu zintuen hortara? E, alde batetik, e, lehen kontetur ezala, zetipuñak behak tiratze dugu eta, eta horrek bultzatze zaitu, baina atzentik e, baita dauzkatu lagunak e, la, akuluak in, esan ez, venga, e, bai, animatu zaite, e, zet, bai zutzako interesgarri izango da, bai beantzako behantzako festantzakore bai, eta nik e, asko zanebaita sensazioa, hauzkotasunak e, honek jaialdiak beha zeukan magia hoi, ez denurako nahi galtzea, ordu nesaten honen, ba nik ere nire aletxo txikia jarren nahiko nuke bertan, eta bueno, e, nire aletxo txiki horrekin zerbait gen, ba ja, multzo txiki bat sortuko bageno, ba bida, ba, hor pauso batekin da ez, eta idea horrekin hortik bai, sortutako sortutakoare bai. Emperadorearen hartza, e, edo emperadorea eta hartza, emperadorea eta hartza protauniztatzat zituen, ipuinaukeratu zenuen, haoz, hmm. e, hao, ipuinkontak eta lehiaketarako, E, lehenengo lemingo faseko txanda gain dituzuen eta finalera martxo nagian hiru elkartu zinetelako Ordizia Gobernako ultza genian Piligaitz eta eta Imanol eh zergatek ipuna Imanol. Eh irakurtzeko garaian e, iritsi zit zaiten leheno esategena ez, barrun zetezura. Ja, badauka zerbait honek. Eta badauka zerbai hor tatik ba ba niik eh jasonunen eta ira, eta entzununen eta irakurri unen ipuina bea. E ba, pixkat retu egingo dut, imanolddugingo dut ipuñaan aber zer, zerratetzen da hortik eta hortik salduko dut beste ez, saldu mono, e, bueno, saldu eskeini, mm -hmm. saldu baino gehi eskinyi. Bestei eskeinen diet. Maiori garrantzitsua da neurekotzea ipuna, neure egitea, gauza da paper gainean irakurtzen dena edo eztakin hori entzun dio dana, baina zergatik ezemanik neure ukitua. Bai, bueno, e, izan genuen eh jaialdian Kurtxo Aldo Mendezekin Kubarranekin, Pili eta Imanol egon ziren ikasle moduan ni e, bai. Eta Pilik momentu batean galdetuzun aldo hori, norenak dira ipuinak? E, nik entzutean ditugu ima partxanat, eta jai puin hori kontatu dezaket, baimen askatu, norena da zen da, eta bueno, azkenean esan geroan, jabea, ipuinek dira, gu, berai, <laughs> ez, E, Ipuina dira gure, gustat, gure jabe bai, Zardun, <laughs> behin entzun da ya, Zurea da, eta zu kontatuko zu Ipuina horrekin nahi duzun guztia Eta bero, kontuzi bile bai Borken tzutean duna, hartuko duna nahi duna o sea, berez jabetasun hori Esta asistitzen, ez? Bona, bolpilik bete desake eh, Erantzuna, edo. Botak elizuk izan ere bon iri entzun Ipuin baten Bai, zure bertxio ataundara egintzen nion. Eh? Bai, bueno, <laughs> ba, bonik eh, kontatu, eh, kontatu zuen ataunen egiten da urtean behin, eh, antzestaun haste eh, bete eta bonik jontzan berta ipuia kontatzea. Eta hor, eh, el elefanteke perdiu su ojo kontatu zuen. Eta nahi asko burtatu zitzen, kontatu zituen guztiekin horrekin, ipuia horrekin geratu nitzen. Eta, bueno, ba, eh, nik iazko Kontu hori nuen nire ait, ait, gure aiteri aitutakoa, eta e, bueno, nahi nuen. E, inoiz, ba, umeik, bueno, eskolatik, e, deitu edo zela eta beste kontu bat, eta, eba, ikpuniori, esan nuen, euskeratuko dut, eta udazkenean, baserritarra naiz, eta intxaur biltzen harin ditzen, intxaurretan katiagorrin arrastoak ikusten dituen zulotxoak, eta esaten nuen bueno, ia, katiagorria jandu eta bestea, eta bestea, eta bueno, ba, eta ipuñorrekin den goen eta esan nuen bueno, euskeratu elefantea eta begia, eta bueno, banik ba, intxaurra galduen katiagorria eta nirek ezkazan Aber hori egin dezaken, es? Semei galdetzenien, aizuek, besta baten ipuia eta <risa> ailek esaten ziaten, bera kontatzen ari balin bada, agianzuk, eh, eta bueno ba, horrekin eta ikastaro erako nintzen, keska horrekin eta galdetzeko asmoz, ez, Ba, bueno, ader, zer, nik e, ipuioi olata, ez dakit, kontaudezaket, edo edo ez, edo, ba, hortik e, pixka bat. Adidez, ez dakit, iratik orduan kontaz ezaken, ba, betaurrekoa zituen eguzkia eta nik asmatu elefantetik kaitxagorriak eta kaitxagorritik eustira indako saltoa eta begitik intxorriak eta intxorritik betorrikoetara egindako saltoa Baimena maten ditazu <risa> Beste batek haituko du ipuñore euskiaren eta eta eta saldu bazargatik esan el elefantak eperdi osu ojo Itzulitua <risa> boli dengana Bazi nostazun ere Belizatzen denen zer ki esperientzia baina aurten ere urduri. Urduri eta gogos eta ilusioz eta orrizango da sekulako sentimendu festa. Bai, oi da ba, esaten ba gero, e, gustatzen zait, puiak eta mundu hoi eta eta guztioi ez, baina gero oltzai hotzea eta leiaketak ez ditut gustoko. <laughs> ez ta ere, baina bueno, baita ere jo naiz horrela, ez naiz guten. A ber, ze eingo duten. Halo bueno, kontatzea, ipuin bat kontatzea eta egia esan, ba, bai, hortsi izaten ditu dute dantza oltsa batetan ez nago ituta. Horțe ibiltse naiz baina, bueno. Ekaitze betian ni jo lastu izandu hizkuntzarekin eta berak kontatu zuen e, ipuinan nabarida hizkuntzarekin hitzeekin egindako jolasak e, nabarida. Zuk zeuk sortua da, baina euskalo mai aro askarlo <laughs> en batean, berak beste norbaiten zungotoyan eta esangotore diona ark e, aunikasmatu dut eta ni ulena ez hemenche zitula hartu eta <laughs> bueno izatekotan leintzat ipuña euskaldun batek asmatua izango zen. Mm -hmm. e, egin dudan jokua, ba eh musika notak kombinatuz ba euskal sortzea izan delako ezta ba Mi eta la, ba, mila, dola eta mila, mi, e, fa eta do, fado, dola eta dolare. Orduan, duela iruzpala urte edo, itakasa joan bertan, joku batzuk proposatzen genizkien entzulei, ba, batzutan izaten zen, bokalbera azuten euskalitzak asmatzea, eta hau ere proposatu genien. Musika notekin, ba, alik eta euskalitz geien sortzea, eta nire buruari ere, ba, alik Horixe jarri nion, eta gerora ba bigarren ariketatxo batez, e, sortutako itzoiekin, ba, zentzuzko ipuin bat ontzea. Eta hiaz, hau zau jaialdian izan intzen entzulen modura, eta lehen iman olek esan duen bezala, ba, alako nahi bat edo barren duzitzaidan, e, urrengo urtean barrutik bizi nahi dut ipuikontaketarena. Eta egia esan, beste karpentxo bat ere egin egina nion jaialdiari, ba, nik neuk sortzekoa, ez, kontatuko nuen ipuña. Eta alaxiak nintzen, eta egia esan e, lehenengo saiora urduri, ez lehiaketatik beratik uste dudalako, ba entzulei ardura bat zordi egula beti eta alik ondoen egiten saiatu bergarela eta bueno, nik banekien hizkuntza ba, ahoskera kantua, nahiko txukun egin ezakela, baina nire mugak banituela gorputza dirazpenean Nahiz eta oltza gainean ba, urteak neramattzen eztan nahiko sarri ba, aktuatzen ba, bertsoak dilata bertso oso estatikoa da, ez hitzean oinarritzen da, ba, e, da e, kantuan oinarritzen da, baina oso oso geldi egoten da bertsolaria orduan nik landu beharreko ba, arloa edo horixe ba, da ez, gorputz mugimenduarena eta bigarren saioan finalean ba, alde hortatik erosoa gozen ditu nintzen eta ikasketa modura hartzen ari naiz, eh? ikasketa modura eta gozamen modura izan ere irukot segarrantzitsuan lehen Mike esan duena e, Ipuña behin bakarrik ez ipuña askotan kontatu behar daeta errepikatze horrekpiliri e, ba, anaak esan zion hau hauen astu e, ordez hau be ola egiten baldin badezuta ekaitzirebak esan zion hau Ola egin ordez solala egiten badezu. edo Mike edo iman holek aukatu zion erratza eramaten ez badzu ba, kaso askkaago sentitxuko zara eta eman hori segur ere bateema esan zion hau ola egin ordez hobeto legtzen baduzu. Eta, bueno, finduz, finduz, e, e, obetu edo aldatu behintzatez, e, aldatu, eta norbera bat ez ere eroso sentitzeko aukerak sortu. Kontatzen duena, erabat eroso sentitu behar entzule ere lasai izentitu da din eta eroso sentitu da din. Baita ere, igual, e, zeure buruari entzune ere, zersen sartziok izan dituzu, mm. zersen sartziok ez, horzun behin eta berrero kontatzen maiz duk ez duk, berdina kontatu edo, baina erantzuna ez da izan berdina, Zergatik aretoa, ordua, zen publiko mota, ze adinak, oso rutiziren oso gertu, ze argia zegoen, ze argia ez, faktori guztik eraldatzen dute momentua. orain hemen eta ni, ez da zer gehiago. Eta hori, behin eta berriro, egiten badugu, ba, gure erramintak asa, juten da betetzen, ez, tresnekin, eta hori, erabili egu urrengoan. Irukoten, nolain txaiatu zenuten ipunia, nolain txaiatzen dituzue, kontatzen dituzuean ipunia, ze... Lehenengo aldia izin da izan mai holtzagainekoa ez da? Lehenengo aldia da izan beste aurrekoa aurretik? Hmm. Bai, izan da keke? Baita Bai, eta ez dakit. Edokomitia izku joa Ez zer da holtzabat, hmm. ez bueno, zer bai, badakigu espazio, ya, publikoa predisposizio batekin etortzen dena, ez, esan definizio hori Baina baita ere nire oean, E ama tortzen zanean ipubi kontatzen nire oea zane oltza bat edo edo mostradore bat el elkartzen elkartzena izenean beti daukako ari tipo bat ez dakizen betian idota beti xumu xumu beti, beti gausa kontatzen bere oltza hor dauka ez ordun azken finean e, aldatzen da espazio fisikoa baino e, bizitzan sai kalderonak honek esan dutune mundua dantzoki da handiena ez mm -hmm. eta antzarkian dena posiblera ba, beraz antzerki den, dena posile baldimada eta mundua antzoki antzokian dena baldimada beste mundu fijo posible dela. Bueno, hortiziako barrena jauregiko holtzaz aparte, ze holtzadik jo inman olek? Ba, nek eh, au, ze, enzaiatzea idea horta, nola, e, igual kurizu ingozeizu, nik gidatzen detenean, aldameniko gideria karretu tegatuko dira, ze baina, <laughs> kotzez noanean eta eh, da espazio bat, ba, komodo, lasai, ze, gaine, ne, ne ez nahiz azkar juteko gainean, nire ritmoa jutten naiz, eta burua martxan jartzen da, eta bada espazioa e, komodona gona, eta anbertan, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, jutten naizena kontatzen, eta burua ok okaletik pasioan zuazenean zu buruari bueltaka, e, badaolako hor zeo zer, eta ez daiz zu, aberraun nola nondik, e, Igual ez daukat ola espazio bat markatu eza, eba, gelan jartzen egin, maian, eserita, paper bat aurrean, eta ez, ez ni adibidez e, ipuinen mundua lantzeko ez tet, e, espazio finko bat, guen jarrekko naiz eserita, eta guen ez. Da momentu bat, derpente, ah, bida, guen pasioan nikoala, piztu iteza izu igual, eta pizu zaizuna hortatik zetzu, bida, honi huu bueltat eman ezkeo, eta aur jarri ezkeo, oa aur lan ezkeo, tal... Ordu un, ordun etortzen dira ideak, ez? Lasai, horrelako asko gaude, kalean bakarrikoa zela ahotsukera noizketan joaten garenak edo herri joaten garenak edo pili baratzen ibiltzen da acaso. Uh -huh. <laughs> <laughs> bueno, va ba, ni, que bueno, eh askotan, ez? Bueno, kontatu behar duten aurretik E, ipuia izaten dut buruan eta bueno txakur zahar badauket eta gaubean azken gauza ue paseatzea egiten dut eta paseo hartan oraingo ipuia loibe basoazan eta antxe nuen eta seinalatuz txakurari edo ez dakizainekontatzen nire no, <laughs> loibe izeneko baso hartan <laughs> edo arte gian. Ardia jaten zuten bitartean, botatzen dien lehenengo e, belarra, eta guepiskabahan dagio ondoren pentsu botatzen dien, ba, bitarte horretan, ardien aurrean, nire e, ipu jakin nago. Edo sukaldean, apaltxo batetan ditut argazkiak nire e, maiken pertsona batzu denak, eta aiei ai ere kontatzen dira, sukaldeanagoenean aiei ai ere, eta kotxean ere eta puh, askoik konta dira, dira nire ipuina. Botek Bani sarri-sarri kalean, imanol bezala, ba, egunero dut, oitura etxetik e, istiutura oinez joatekoa, eta berro itamar, berro itamar auslat, biniutu izaten ditut, tartean, eta haoz gora ibiltzen eiz. E, batezarek antua dudanean buruan, haoz ba, gorak kantatzen dut, eta ba, ipun lehiak eta uzela eta ipuña bera ere, ba, ozkora kontatzen duen tarte hortan. Ta bestetik badut, e, beste moduko bat, ba, nire ikaskela ez. Ikasleekin ere saiatzena iztarteka-tarteka ipuinak kontatzen, eta ba, finalerako seilkatuan nengoela jakin nuenean, ba, bi aste ditan proba ezberdinak egin dituen ba, ikusteko, ea, erratza erabili, erabiltzeak ze on eta ze muga zituen eta polita izan zen bai puin bera kontatu nielako erratzarekin eta erratzi gabe eta batzuk ba nahiago zuten erratzarekin kontatuna izan da beste batzuk erratzi gabe bai begira sarea nola zabaltzen den zeaolko hori besteak beste Inaki karreterok emantzion iazko irabazleak esan zion ekaitz altxorrik ederrena suri ikasgela barruan daukazu Hamala 15 urteko ikasle hoiek e... Oso kritikoak dira, eh oso zukutzaileak dira, e, iritzi anitzak eta ezberdinak jasoko dituzu eta hortzezu zure hultzarik ederrena. Eta lasezta gaitzinetik ikasune eta ikaragari, ari naiz ikasten. Inaki berak esan zidan bezalak, ba, horretako ikasleak oso exigentelako eta pentsatzen dutena ba, argi eta garden ez, dutelako eta hori oso eskertzekoa da. Sare azabaltsen ari da Era bat <laughs> Bai, gero ba egia da ba teknika badago, ehla eta ikasi ez teknik, gauza teknikoak, baino hori egia da. Eh hasiera baten, osea ja narratzaileek edo ar, ez dakite dan edo horrelako gauza egiten duten publika atortzen etortzen da zurikustea, baino hasiera baten da justo kontrakua guk juten gara publiko bila e, erakusteko daukaguna, jakiteko, aber nundi nora, e, aurrera jarraitzeko edo ez, e, eraldatzeko e, era bat edo ez. Ta ordun mm. eh aukera hori izatea gaineran nera bekin horrelakoa e, egia da oso sinzerok direla eta sentitzen eta kanboratzen dute, mm -hmm. baino lasaitasun handiz gupizka bat faltsua guakera eh? zelut, hai, hobeto zango dut, hai, ez, hai, poso asko gustatu, zai, bueno, jomber naiz <risa> <risa> beti, e, ezakite oso korrektu, mm -hmm. baino egia da asko ikasten da, bera eta umekin bai. Eh? umek ez dute ezta da erantzuten, altxatzen dira eta jute dira <risa> Emano, kontatuko duzu pixka emperadoreari zer gertatu zitzaion. Pixkate, e, zuk nahi dezun puntu hortar arte e, jakin mina sortuko duen puntu orta garte, bale? Baxen emperadore bat, eta emperadore hau izatez e, nahiko arroputza zen, eta nahiko berekoia zen, eta... E, behin, ba, enperadoreak bere jaialdi garrantzitxoietako bat zuenean e, Bere trajerik dotoreina jazten ari zela Plim, e, plim, plim, botoia erorizitzaion lurrera Eta botoia erorizanen amorru batean esan zuen Ekar desatela jostuna oraintxe bertan ona Ekar ez zuten eta bihar bertan goizean goizean burua moztuko diote jostunari. Eta enperadoreak emperadoreak zuen guztian inorketsuen dudan jartzen eta ala entzgin zuten Eta joan ziren hostunaren etxera eta familitik indarrez hartu zuten eta emperadorearen jauregira erabentzuten, ba ziren sartu eta gaua ziren pasazetan urrungo goizean burua mozteko. Ala ba, ziren gantzegoenan, ziren aurrean ebaita guardiak zeuzkan vigilan, a ber, ez, ez alde egiteko eta ba, emperadoreak agindu bezala zuten baino eh, azken afaria ere, meregisiko zuela eta azken afaria emateko eta eman zioten jostunari azkeneko afari hori eta an, inguruan zeuzkanak garritu bezik zuen seren enperadoreak peak agindu alare jostuna antsetzeguen platerean eta bestera kutxara multuas baino ez zuen ezer jaten eta hitz batzu bakarak izate zituen enperadore gajoa, enperadore gajoa eta enperadore gajoa Eta inguruen txoskanak denak arretu eta baino, no, nola emperadora gaxoa. Galtu intzioten ari baina zu, no, nolatan, nolatan diozu emperadora gaxoa bihargoizean zuri burua moztuko dizute. Eta bai, bueno, bai burua moztuko direte, baina emperadoreak, emperadoreak bihargoizean ez du jostun bat bakarrik galduko. Baita berak hain maite duen hartzak itsegiteko aukera ere eta guardiak antxe ziren, harritzuta eta joan ziren emperadorearen gana, eta esan zioten, jostunak, jostunak, gaitasun bere ziba dauka, bai, bai, bai, hartzei itzegiteko aukera eman dizai bai, eta emantzuten jostuna emperadorearen aurrera, eta hor txotziko dut <laughs> mai entzundako ipuña eta entzune eta ikusitako ipuña berdina da? Ez. Historia berdina denean, eh? Ez, aberazten dia, baina ez dia berdinak, ez. Azta kit, eh? E, Istenbait entuzu begik, e, entzuten baitzu irratikoa adibidez, ez? Ni badaukat e, saio batzuk grabatuta e, eta noizean behin jartzen baitzu, ez, ez berdina da, naiz, eta bentsaje berdina grabatuta dago, ose, horrez dago jazta pertsona ere. Baina horrek zer esan nahi du, e, nola dago publikoan oso, in, publikoan oso importantea da zen momentuan za, dago entzuten duna du ikusten duna ze sentitzen du eta nola dago. dago.re e, azken finan irratin bezala ez e, transmisorea, rezeptoriaa eta kanala. Orun askotan artistak bizitzen gara gure gure kristal eskopeltan eta ni ni ni ni ni ni artista artista, transmisio transmisia bai baina baita ere hartzen duna, ez rezeptorea oso importantea ere. Halareintxeinman hole kontatu da nipuina guk, Eta etxean dagoenak segurazki ez berdin jantzun dugu ze, imanolek naiz eta badakien irratia ikusten ez dela, zen aurpeiak jartzen eta indarra ematen eta imanoletzen ari ipuña irakurtzen, imanolari zen ipuña kontatzen eta guri guk sortez hori ikusteko aukera izan dugu eta horrek ikustet askoa berazten dula. Halere, etxekoak ere utzi dituzue eh, jakin eta gustoran ikuste. Menikin. Katia horri apres dago? Bai. Eh, litzateke eh, eskatzea hasitete Zipuñaren arditik. Bueno. Hasite <laughs> nahi dut kidek. <eszuntukitik>. <laughs> Zaren noinan Asgiratik Loide <laughs> izeneko baso hartan Kailagorri bat bizizan Baso itxia zenue Era uzitako Zubaitzak zeuden Aritzak, arteak Lizarrak, gaztainondoak Pinoak Eta basuertzean, ertzean, bat eta intxaur sail bat zegoen. Gurekatea horria, hantxe bizi izan. beste animali askorekin batea Eta oso ondo bizi ere, behar zuen guztia bertan zuen eta jateko, nahi ane intxaur, ur, pinuazi, lotarako. Eta negua pasatzeko berriz, basoko harintza hundiaren puntaren puntan zuen abia. Baino bazen zerbait katiagorriari asko egitea gustatzen zitzaionak. Badakizu ezer, jolas egitea. Leideko basoa aldenik alde zeharkatzen zuen lurra ikuturegin gabe saltoka adarretik adarrera zuaitzeti zuaitzera adarretan kulunkatuz. Zu haitzetan gora eta bera, eta salto gaibiltzeaz gain, baso ertzeko intxaurun dutara zenean. Artzen zuen intxaur bat bere atzapartxuakin, eta jata airera botatzen zuen. Eta anasten zan, bim, ezkarreko atzapartxuakin ematen zion, salto eta eskuineko atzapartxuakin. Da salto da hola, pin-pon, pin-pon pazekien emantako indarrarekin egin beharreko saltoa eta tindina ondo negurtuta zuen Topatuko tugu akaso galduko den intzaurra Topatuko dut edu eta borriak, hauskabezta hauskabezko <laughs> Itzaren... Akaso eguzkiari betarekoak eskatu garko izkio? Nire intxorra. <laughs> <laughs> <laughs> no, da, <laughs> portuak, Gure intxorra, non batu da gurentu patzeko. Monek, aiz bazen ume bat, e, irriparrea galduzuena eta negarri iten asizena eta ingurukoak saiatu ziren nola edoala, e, ba, ume horri, griparreait zultzen eta ea, nola baite negarregitari e, utzi zaionezta e, kantu batekin bukatzen da zuk kontatutako ipuña. Bai, hasi bukatzen da. Nola baite ipuina bai, ipuimodura kontatuz hasten da eta, ba, erritik aurrera edo sorgin edo, amasorginaren bidez irribarrea lortzen duenean gauero, gauero kanta bat abesten dutu elkarrekin, eta kanta hori xera abesten dudana. Azkeneko bi kantuak edo, kantat, bi bertsoak aratuko ditut gehiagia zuzatzeatik. Mateo txistu suar, jentilak bestela, sine txielezarrek dioten bezela, Izena duen orok izanaduela. Sasin guztien gainetik, Laino guztien azpitik, Jorgin bateka metxak ipuin bihurtzen dizkit, Iki milik ilik lip ipuin bihurtzen dizkit. Beran dudata joan gaitezen oera, Bihar gauean berriz itzuliko gera, baina hori bai gaizto portatzen bazera. Xasi guztien gainetik, Laño guztien azpitik, Xorgin batek ametxak ipuin bihurtzen dizkit Iki milik ilik lip ipuin bihurtzen dizkit Iki milik ilik lip ipuin bihurtzen dizkit It's a new dawn, it's a new day uh uh <tusurra> Mai eta ala da zanetaz, sardo dia kalabazan e, reflexio batekin hasi e, as, gara e, zilborraren ez, ametsa eta realitatearen muga hori ba, pentsatzen nago esan dezakegula gure konkursua gure lehiak eta jaialdian, izan daike jaialdiaren zilborra e, ametsak realitatea behortzen direlako eta realitatei esker amesten hasten garen Ala basan eta espasan irabazlea da Pilixki Xabel. Pilixson berak. Ez dino gimen esan nahi lehen esan detena, ez, esan nahizut e, parte hartzea garrantzitsuena baino kalabazatxoa antxe dut, e, sukaldean zintzilika, beste gauza batzuen zintzilika jarri dut hau sekretua da, e, baina bezperatan ekaitzeko gizaten ziren niri berdintzait, irabazte edo, zirabazte baina nik kalabazan nahi dut <laughs> <laughs> oso, eskultura politxea da? Mm. Da, da benetako benetako kalabazatxoa ba da e, bere azitxoakin <laughs> e, soinu ateatzen do, eta Bentazko kalabaza da. Bai hori izan genuen eh, datorren urtean orea kalabaza da.ta da. <risa> <risa> <risa> <risa> ala hasi dagun ez soaaldia eta ezugarri gustatu zaidanez, pili zorionak, imanol zorionak, ekaitz zorionak, mai zorionak eta Audientzia entzuten jakitegatik, Sorionak <laughs> e, e, Nik ez dut nahi beste biak e, saioa izpurua eta Josunea zurmendi leiakin leiaketan mm. e, partu hartu zuten nahiz eta finale ez iritsi eta beraiek ebai ba bueno ikusi genun ze maiaz e, mm. eta musu handi bat eta sorionak ebai Josuna eta saioa Boskote Zorionak boskotea boskote da, baina ez da boskotea boskote horren atzean jende mordotxo bat biltzen zaretelako mai, bai zuzen zuzenean antolakuntzan, eta baita lenaipatu ikun jardun naldia osatzen duten ekintza guztetan, jardura guztetan bai pun kontalari oso oso ezberdinak biltzen dituzelako munduaren mutur bakoitzeko ipun kontalariak, eta hori ere oso oso aberatzea gelako baniztasun hori. Miia esker, miia esker suhei, eh ba gausa guztia hoe zabaltze zabaltzeagatik. So, askotan e, egiten dugu elkarrizketa gerratiean eta eta ba no bueno, beti mugatuta da bai denbora sai ez dakiz e, batean daude hartuta dena askartita eta gaur goixo goixua mm. egon eh, gara lasai aski mm. komentatzen eta niretzat oparibati izanda miia esker suhei ere. Eh? Bueno, datorren urtean Bukatu ondorengo zaila Egingo dugu, baina seguruna Aurretik eta tartanetak iau egingo ditugu wow. Ba, sarea lotzen Asigadelako, eta Ba, ja, elkarri nandik Iazpikin bat gertu dagoen den, ahorten Peste pixkat gertu dagoelako dago Eta, ja, ba, elkarri esko Matenik asidogelako Familian ditzen <laughs> <laughs> Lauko eskerrik asko, mi esker Ego Traditu ebratxal Oh, oh. Ipuniak entzuten aritu gara. Ipuniak kontatzen aritu gara. Eta orain ipuniak idatzi eta irakurri egin nahi ditugu. Pasoa aldak. Harriba. Basenben 2013an urtean Egile berrientzako Iruñako udalak antolaturiko literatura leiaketa. Oh. Leiaketaura Jose Luis Asensiok irabazi zuen. Saritutako lanura eta beste irubildu eta bere kabuz argitaratu nahi izan ditu. Eta horretarako proiektu bat sortu du. Ipuneek ametxek helburuek magia dutelako eta magia horri azka egin behartzaio lako. tal bat, bukatu da eta bestea bete martxan da. Eta bete-betean harrapatu nahi izan dugu Jose Luis Asensio, joste. Joselix, asen zio hostek, kaixo eta ungete Egunon, bai. Joselix, zorionak, 2008an jasotako sariaren eta zorionak zure elburun nahi ametsori lortzeko bidean, egikin hori zaren languzioaren gatik. Zorionak eta batez ere behun zula. Ametsak ara lortzen direlako, lan Bai, eskerrik asko, bai. Lana izan dugu aurrera eramaten, baina bueno, lortu dugu gutxienez, Lehenengo eta sailmeko eh lehenengo urratsa eta bueno hor gara bigarren zatian orain aurrera egiten. Eh Jose Luis eh aipatuko zu mundik sortzen zaizun eh ideia hori deskribatuko dugu egin dezun e, guztia ez dakit lendik e, ezagutzen ote zenuen beste norbait eh alako saltxa batean bere burua sartuazena ez dakit, saltxa den, edo zeu nola definitriko zenuken. Hau da, Joseluxik, e, dirua behar du, autoeditatu egin behar du e, bere liburua, bere ipuin bilduma, eta hori lortzeko proiektu bat jartzen du martxan. E, aurretik beste norbaiti ezagutua egin egindezu nau, edo ez dakit gauzoro ero batean bururatako zerbait da, beste norbaitekini izketan zinela e, bururatutakoa, nolik sortzen da guztia? Ba, berez bai ezagutzen nuela, ba, lehenagotik ere eta gaur egon aldizkabitxo bat egiten dugulako lagun batzuekin, eta hauetako lagun batek sortu beste proiektu bat alizkaria laguntzeko. Zoritzarrez ez zuen aurrera egin, baina bai lagundu ninduela proiektu horiek nola funtzionaten zuten ikusteko. Ez? Eta aukera hor seguela ikusteko. Eta proiektuarekin batera ba, ikusi nuen ere aukera una politazela jakiteko bat zetik zen bat jende... E, ikusiko zuten proiektua jakiteko, ez? E, hau da, nik liburua ateratzekotan nire kaguz eta gero jakin ez badakit, zen bak jende nahi duen liburua irekurri, ba, nahiko itxu nago, ez, e, proiektuarekin. Baina, alde aurretik proiektua ikusten badut, laro gehi, ehun lagunek, laguntzeko nahia daukatela, ba, diruaz gain badakit, gainera, liburua zabaldu egingo dela pixka bat, ez? Jo Luis 6un euro lortzea zen helburua edo hasierako naia eta proiektuaren lehenengo atalaren amailean mila berrun eta bi euro lortu ditu proiektuak. Bai, bai, oso jostik nago, bai. Asierako josteren eh, elburuak ez dakiz egin izango ziren diru kopuru horretaz gain, bon, aipatzen dugu zun, ezagutze eh, zabaltzea nolako izan daiteken jasotzea do. Lortutakoarekin, bon, bueno, zinez gustora, ez da oso gustora. Bai, bai, purua, ba, bazen, eh, gutxieneko kopurua, bazen gutxieneko helburua lortzeko, ba, nolabait, inprenta bat, bai, eh, interneten bidez, merke-merke, eh, edizio merke bat ateratzeko. Eta bigarren helburua mila berreunekoa lortu izanez ez ero, eta lortu dugu bila da, ba kalitatea hobetzeko aukera emango eh, zidan, eta imprenta hon batean eh, kontrolatuz eh, kalitate guztiak, eta prozeso guztiak kontrolatuz, ba aurrera eramatea, ez, eta lortu dugu baita. Eta, proiektu parte hartu nahi zuenak ekarpen ezberdinak egin ditzaken 5 eurokoak, 12 eurokoak, 15 eurokoak eta bakoitzak e, eskaintzen zizuna, edo bakoitzarengatik jasokozununa, ba gauza ezberdina zen adibidez ba, boste euroren truke ipuin bat korreoz eta nire eskerrona. Bai. 12 <laughs> euroren truke bargitaratutako ba, liburu bat E, zuri eman da ordaintzen denari eman, e, eta zure etxera bidaliko da, oda, etxera iritsiko zezu, zuke e, egindako e, liburua ama biuroren truke. Ama uste truke, ba, liburuaz gain txapa bat ere iritsiko zezu, eta bon, aukera ezberdinak zuden ordentako diruaren arabera. Bai, bai, Izu, azkenean... Izuar, polterituzten hau ezagutu nenean. <laughs> azkenean, aukera ezberdinak ematen dituzu, ba, berez, proiektuaren helburua ez da, gauza ba, xaltzea, ba, izeketa lortzea jendean zure proiektuari laguntzak eskaintzea. Eta laguntzak eskaintzeko babakoitzak badauzka bere aukera ezberdinak eta bere posibilitate ezberdinak. Orduan e, oso interesgarria da e, proiektu hauek sortzen dituzten egile ezberdinen aukerak ikustea, ba ideiak hartu eta berdina eskaintzeko. Ba batzeuden ere, sari potolagoak, mm -hmm. bidez norbaitek e, bere publizitatea sartzen batzuen, e, sartu nahi batzuen azalean o bestelako patrocinio moduko bat egiteko, ba, hori ere aukera zegoen, ba diru eh, kantitate handiagoa Skechers edo bueno, Skechers eh, ez dakizu ere ze nolako lagunta izango duzun eta eh, atea zabal ikutzi beharduzu, ba laguntza txikiak eta handientzako, ba, ez? Bueno, EPA nolabait esatearen apirilaren lauean bukatu zen eta oraintxe zertan da proiektua. E, aurreko baten aipatzen zenidan, iratitz orozorun abiloaren maketazioarekin, e, bueno, bigarren pauso batean erabat murgilduta ez da, erabat argitaratu bitarteko, bat, prozesu horretan. Ba, hori da, azkenean nik nire kabuz e, proiektu aurrera damateko ez daukat argitaritxe baten lagontza atzetik eta hor ba, nire kabuz lortu behar izan ditut, ba, zalaren diseinua iteko lagon bat, Baita, liburua maketatzeko, ba, esperientzia, nik, nik berez, aurreti banukan, esper, esperientzia pixka bat, honekin esandako dakoa honekin, baina, karo, liburua, ja, proiektu potoloba da, orduan, denbora behar dutere maketazioa iteko, ez, ba, horrialdea e, prestatzeko, tamainare, letraren tamaina ondo aukeratuta eta jartzeko, ez, ipuña, itzak dira, ez, baina, gero, liburuan polita ikustea eta erraz irakurtzeko, ere, lan lanasko, inbar da, argita datu Eta hortan nago, orain, ba, urrengo astean, ja, imprentara bidaliko dugu lana, ja, bazkeneko zuzen, eta egiten ari naiz, ba, ja, katxen bat pasatu zaidan, seguro pasatu zaidala, eta argazkenean e, argita ondoren ikutsiko ditu guztiak, baina hor nago jotake, behin eta berri do, irakurriz, eta zuzen duz, eta Ba, ea ba, bide zen horako ankasartzeak, ba, imprenzera girela horretik zuzentzen ditudan. Inork, jakinminik balu eta hostel buru alitzateke orain txere entzulearingan jakin miniori piztea e, isa asap ipuinbilduma.blogspot.com e, blog gunean, topatuko du ba liburaren inguruko informazio guztia, eta adibidez, topatuko du badagoeneko egina eta diseinatuta dagoen liburuaren azala. Liburaren azalean jartzen du, isa sap, elduentzaku ipuinbilduma. Jose Luis Asensio eta Inigo Izal. Inigo Izal da e, ipunei, historioi, marrazkiak egin dizkiena. Hau da, irudiak izango dira. Bai, bai, ba, oso gustoko ditut nik, e, irudi irudizornituriko ipuñak eta historiak, eta lagun bat e, lortu nuen, e, aldizkagende lan egiten zuen, eta artista puzka den inigo izal e, konbentzitu nuen, nire, nire irudi irudizornitzeko, eta hor izango dira ipuñak irudiekin. Irudiak ez dira asko izango, adibidez, e, e, konpara cheko zenelako irudi kantitatea ba 100 eta amar irudi izango ditu liburuak eta 8 10 irudi inguru izango dira liburuan berez testua da baina baitare lan polita dago irudiekin ba testuari indarra emateko Joste, <hazio> eh hoste arrazoi baten gatik edo bestearen gatik idazten ari den edonori zea ulkatuko zenioke da izan ere argitaletxez arago, badaude liburu bat argitaratzeko e, bideak eta autoedizioaren lana e, gogorra izanaren, bueno, ba jostek esan dezake, e, hau posible da, eta posible da nik gutxi gorara, nik nahi dudan moduan bideratzea, eta ingurukoen laguntza eta babesa jasoz. Zea hulkatuko zenik ebentxe etxian ortsi gazten orduak eta orduak pasatzen dituzten gazte horiei? Bai, ba nik ikusi dugu bada azkenean gaur egun ditugun medio eta e, informazio guztiarekin bado dela aukerak nahi egiteko. Hau da, behar da ez duzu e, proiektu aurrera dama, eramango dirua faltagatik kolok exa baina bada, bada, bada beste aukera batzuk ere liburu aurrera erabateko. Nik argi neuken liburu aterako nuela. Oso, ametxa hor badago eta indarra eta gogoa baduzu aurrera egiteko aukerak Ba daude. Ordan, e, ikertu, aztertu, galdetu eta azkenean lortzen duzu. Adibidez, nik eh euroak ere lortu izan ez banitu banelzkan ere beste aukera batzuk. Ba aukerak, e, kantriate gutxiagoko edizioak eta kalitate gutxiagoko dizien lortzeko azkenean nik nire naia liburua eskuetan eskuen artean izatea zen, nire lagunei eta zeugunei emateko eta so, ikretu nituen aukera guztiakor ordenatu eta banekien noraino eh iritsi niteken e, kasu bakoitzean. Haura eh aholkoa izango litzateke aztertu eta inoiz ez idellarik ez baztertu, ba, seguro beste aukera bat da hola beti aurrera daiteko. Bueno, X ASAP helduentzeko ipuin bilduma Jose Luis Asensioek idatzi duena, ipuin bildumak mailatzen ikusiko du argia, eta joste ze bide du gero e, Non eskuratu du, bueno, dagoeneko proiektuan parte hartu ez duten erritar hoiek, hau da euren diru aharri ez duten erritar hoiek, eta liburu haurendik eskura izango ez duten hoiek, nola egin dezakete liburuaren ganako pousori, nola eman dezakete? Nola lor dezakete liburu hori? Pentsatu ba. adezu, nola bideratu, baina argitaratu ondorengo bide hori, ba. nola egin? Bai, ba, aukera kastatzen gari mehiz, orain, badauzkat euskat, e, aukera enzuerdinak, Ezen ditut guzti zezan orain dik itxita ez daudelako eta ez dugalako nire burua ba, e, Gezurretan labilela esaterin nahi Baina bueno, blogean sartzen bazarete eta liburua eskuratu nahi baduzute Blogean berriak abertuko iran on eskuratu eta Horein e, itxekitanein naiz, nahiz, tendaz berdinetan Saltzeko ba, irunean ziure ongo dela, salgai Eta ziurrenik, eh, Euskal Herri osoan ere banatzeko negoziazio bat aurrera eramango dudala eta ziurrenik ba hogei den da ingurutan Euskal Herri osoan egongo dela salgai. Liburuetan mm -hmm. ziur eta bueno, baia beste toki banzuetan ba ezakik. IXA SAP elduentzako 4 ipuin IXA SAP ipuin bilduman e, elkartu bak. Informazio guztia isa asap ipuin bilduma denabatera.blogspot.com Jostek e, ertutik jaraituko zaitu eta seguro, han edo hemen txokoren batean elkartu eta lantxoren bat elkarrikin egingo deula. <laughs> Oso ondo. Hey, eta yeah, behon yeah. da hori urratutako, orain arte urratutako bidearengatik eta zortean ba orain urratzeke gelditzen den bide ederrarren gengatik. Gozatu? Eskerrik askeratik. Aio, agur. Agur. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moha txintxoak... Ametxek, literaturak, helburuek nahiek, konplizeak behar dituzte. Ametxek, literaturak, elburuek, nahiek, konplizeak Konplize ditut eta maite ditut denak. Ixa, asap. Ipun bilduma, ederra. Elduentzako idatzia, Jose Luis asensiok. Informazio guztia, isa. I-I-S-A-A a retxit gorenak Konplize ditut eta, Maite ditut denak Konplize ditut eta Maite ditut denak Ama honat atxarrak Ama ez denak Lurrera jausi arte moz gortzen honenak, ta hume emelien da usainan dutenak, konplizetitut eta maite ditut denak. Konplizetitut eta maite ditut denak. Lotxatiak hausartak argalak Il le chuak mani mutiena captene a gorilla pantera se cena con mi sedi tutetta ma iteditu dena complice di tutetta ma iteditu dena le mundo Urru saia daukaten andre indigenak, zuri gori horiak, beltzetan beltzenak, kompliz dituteta eta maite ditut denak. Kompliz editud eta maite ditut denak. Markesaren alaba, Estanamen isena, princesa hartasorgina, ogroak sirenan, ari Bartolo, itzura dutenak, complice di tutte ta, maiteritut denak, complice di tutte ta, maiteritut denak, ari chua Bartolo, itzura dutenak, Complice ditut eta, maite ditut denak. Complice ditut Ilargitik eguzkira, zen bat amets iltzen dira, izidiren enargira, guazen berriz dilargira. Ilargitik eguzkira, zen bat amets dira, izidiren enargira. Ilargitik eguzkira, zen bat amets iltzen dira. Gaur ere amets egin du. Zihutsak ez duen ez bainezka baina ez gara hametsegitera mugatu. Egiik ere kontatu egin behar beitira. Norri izan nahi nuen ere ez dut go Bizitzeko jaio baikinen Bizitzeko eta bizi duguna kontratzeko. egindakoak egin daango egin da, ere bagoaz, bagoaz gure ilargira. Errekak beti aurkitzen baitu bere bidea <risa> <risa> <risa> Maio batu zait egina hasti galdera bat eta lota sentitzen badut, kontatzeak lota ematen badit, irtemida zeinda sudurgorria jartzea eta orduan bukatzen dira lotxa guztiak <laughs> <laughs> edo edo hasten dira <laughs> <hazim> bai ba da de payaso ko solo direla ni deuzteke eh, erabili lotxa hori eskutatu eh, ez eh, erakutsi lotxa horita seguro lo challenge sakit lo challenge interesgarriak dira edo bai kontatzeko istorioak eta ume bat gerturatzen bada guregana lotxati seguro guk egiten dugu esforzo bat berarengana gerturatzeko ere beraz interesgarri lotxa Negarre egiteak asko las... Bueno hori horrek sanitu beste un batean berri egun bidatu behartza juztea eta beste saio batean mirar dugula elkarrekin lotxaz eta dana alakoaz Guzkira, guztendiz Guzkira, <risa> etxiltzen dira, <risa> bizitiren enargira Ontzi utxak elusten do anaiarrebekin Eta gaurkoz, kitxo Kitxo Aitziberragor, maiagor, imanolagor, piliagor, rekaitzagor, jose loix, joste, agor, irateagor, eta audientzia. Agur audientzia. <gülüyor> Agur audientzia. Eta <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> astean gehiago, bitartean musipotelo gana, eta batez ere, izan, zorion txu. Aio. <gülüyor> Muzika Bialitik eduzkira, zein bat dira Izidirenen argira, guazen berriz bi argira Bialitik eduzkira, zein bat dira Izidirenen argira, guazen berriz bi <tusurra> Ti uchak ez duenez gainezka eritirik Ti uchak ez duenez gainezka egiterik, ez duen ez gainezka egiterik norri nahi nuen ere ez du horatzenik norrizalainuen ere ez du Iarritike buskira, zen bat ametxiltzen dira Zirenen argira, koazen berriz dira argira Beti aurkitzen baitu bere bidea Errekak beti aurkitzen baitu bere bidea Nadu dudulana etxea eta hoekidea Nadu dudulana etxea eta hoekidea Iarritik eguzkira, zenbat ametsin zendira Bizi direnen argira, guazen berriz iarrira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 Erauntzia pasatuta aterkia ireki, erauntzia pasatuta aterkia ireki, negarre giteak asko lasaitzen du bat beti, negarre giteak asko du bat beti, jarritikeuskira zenbat ameztil fendira, zi direnen argira, gauten berri zi argira. Nola txoria lumatik ezagutzen denuzu Nola txoria lumatik ezagutzen denuzu naiz izan eta izan behar aldutzu naiz izan eta Dutzu, iarritik eguzkira, zenbata metxilzen dira Izirenen argira, guazen berri ziarrira <messizionatik> querá se mata mechicendira miren argira aguas berri en berriz argira y ti querá se mata argira cuas en berriz argira yriti querá se mata mechicendiira argira aguas en meriz argira